Ez arratsalde on. euskalduna izateaz harru gaudela ozenki esateko eguna izango da, ba larunbata hontan euskaraz bizi eguna. Egun horrek atzekimendu ugari jaso ditu orain arte 2000 baino gehiago euskaraz bizitzeko naia larunbata hontanesan bezala Donostiakoan antolatu zuen euskara eh, bizi egunean, ba, irudikatuko da esta. Ba, jori da, e, euskaraz bizi egunean nahi dugu erudikatu hori, euskaldunak izateaz arro gaudela eta gainera euskaraz bizitzeko ginde arren bidea egiteko eta bide horretan eragiteko trez gaudela ere. Ba, usteo dugulako, badala, badala garaia esateko, ba, bueno, e, orain arte gure euskalduntasuna tasuna zelan bizi izan dugu, zelan nahi dugu bizi emendik aurrera arrotasun, ezta ez Euskalduna garelako eta hori dagokigulako guri euskaraz bizitzea, Ganoraz bizitzea, Euskaraz bizitzaren alde egin eta hori guztia arrotasun, ez ez? Euskaldun agarelako eta arro gaudelako eta hori guztia nahi dugu adieraz egunean ean ziar. Horten Euskaraz bizi egunaren, horkezpenean, asimilazio estrategien aurrean ba, Euskaraz eh, biziko den herria erekitzen kitzen, joan bar garelaz bimarratu zenuten. Bai, berba, handia dira hoiek baina horrekin nahi dugu adierazi, ba, orain arte asimilazio prozesu horren no ondoriz, ba, gazpelera eta frantzesa dibela nagusiak euskal herrian bertan, euskal herrian bertan herrian bertan euskara ez dala nagusi eta euskaraz bizitzeko bide bat egin behar dugula hori iraultzeko eta horri guelta emateko, baina orta azitain, asimilazio prozesu horrek gutako bakoitzaren gan ere, ba, berera gina izan du, askotan e, berdin izaten zaigu gaztelerat, hitzegin, e, zein euskaraz hitzegin, e, eta horrekin apurtein behar dugu euskalduna bagara, bugara lehenengoak, euskarai lentasuna eman behar digunan, nahi badugu hizkuntza e, politika egokiek aldarrikatu albitugu euskarai lentasuna dio godion ofizialtasuna aldarreka dezakegu, baina horretarako horri honek erabaki behar du euskaraz bizi bizin duela eta horretarako guztako bakoitzak ere, gare, garen azarro, erakibar eraki dugu euskaraz fisiko bizi nahi dugula. Euskara hiztzeko autori egin behar dugu. Horregaitik esaten dugu, bueno, bada garaia esateko euskalduna gara eta arro gaude eh badakigu askotan 7 euskaldun eta 8 7 euskaldun eta haraldun bateko hasieraren emaitza 8 haraldun izaten dela, baina horrekin horrekin apurtu behar gure herrian ganoraz nahi dugunako bizi eta ganoraz bizitze hori Euskaraz bizitzetik etorri gode lako. Euskaraz bizitz, bizitzeko sailtasunak ipatzen dituzu igone bebi daso asko aldeontan eta berezik ibaen daian lapur eta gipuzkoa, gipuzkoakon mugen e, gaudenok, bueno, Hor e, ba egoera berezi bat bizi dugu eh bueno ba, beste bi bi hizkuntza eh, batera ematen dira kastelania edota frantsesa eh, kalean gainera erabiltzen diren hizkuntza nagusia dira momentu honetan eta orrera pauso batzuk e, emanditugun harren ba oraindik eh, esparru askotan esparru askotan euskaraz bizitzeko ba trabak ditugu, ez? Gure kasuan adibidez sendaiaren kasuan e, euskara e, ez da hizkuntza hon eh, hartua ez da eskuntza ofizialan ez eta bueno, erakunde publikoen aldetik, errikoetxean aldetik, bueno, alegin batzuk egiten diren Euskal den tzeari begira bueno, Benetan, bueno, egoera zeharu ezberdinak ditugu gure Euskal Herri zabalonetan ez da? Ba, joregi da. Egoera Ez, oso ezberdinak ditugu eta gainera kilometro gutxiren muruan Egoera asko aldatzen da, baina argi edago lehen esan da moduan Euskera, orokorrean, Euskera beraz dela nagusi Euskal Herrian Eta hori ira olibiardogu lagia da horretarako badago zigul aldarrikatzea E, politika batzuk ez azken feinan bide bat egin nahi dugu eta bideo hori guri badagokigu bertatik eta bertara bertaragitea, edabakitzea zen olako e, eskuntza politikak nahi ditugu, zen olako pausoak amon beharretugu, ditugu, horien erritmoa lekuaren arabera ezberdina izango da. Erritmo eta modu askotan ere ezberdina izango da, egoera ezberdina ezberdin izango delako. Baina hori guztia egin behar dugu, eta horretarako nikuztu, eta rionek erabaki behar duela, lehen estandu moduan, euskaraz bizi nahi duela. Eta, karo, aldaketa politikoan nahi dugu hori guztia egiteko, e, euskaraz nai dugu, euskaraz euskara ilentasun amango dugu, ofisialtasun euskal herri osan, baina horretarako, Euskaldunok ere erabaki behar dugu euskaraz bizin edo gula, eta guk ere gureguneroko jardunean lentasun haman behar dugu euskarari guberalako euskaldunak eta euskaldunak eta guri badagokigula, gula euskarari ematea dago kion lekoa euskal herrian euskaraz bizializateko. Bizi bueno, ba, euskaraz bizializateko, eta gu ere du baldin bagara, euskaraz azestak itenek ikasi behar dute, inu, inu osalantzari gabe. Baina euskeraz dakau duunok eta euskaldunok euskeraz bizi behar dugu. Eta horren alde egin behar eta gero nozki, aldarrikatu behar dugu eta arabin behar dugu, maia guztietan, anuiztrazio guztietan euskara bilentasuna emateko, azten finan egoera hori irabitueko, gaztelera eta frantzizean aguzi diren lekuetan egoera irauli beharra Horreta Horretarako bide bakarrezango da euskara bilentasuna ematea hausoak e, ematea gutxika, baina hori okitzea, alburu hori gogoan. <haz> <haz> Eta, bueno, hori aipatuta aipatuko dugu ere larun bateko Euskaraz bizi eguna. E, berez, bai. eguna horretan, zer da e, antolatu zuten azin izango zen egitaragoa? Bai, bueno, lehen dengo nahi dutezan, e, e, zan bihardot nahi naita nahi er. Euskaraz bizi egun antolatu dugula Donostiako eragile mordo batekin Donostian Euskaraz bizi diren eta euskaraz Bizziaaren alde egiten duten eragile mordo batekin. Horrek erakusten du edozein mailatan euskaraz Bizitzea posible dala hiria ondietan ere hiriburuetan ere posible dala etaikut hori hartu behar dugula gula ered du moduan erakutsi behar du gukusi.kirol elkarteak kultur elkarteak edozein e, elkarte edozein esparutan euskaraz bizi daite eta jenda kitzen du horren alde eta, bueno, eta hoekin gutekin egin batean antolatu dugu eguna. Koitzetik uh -huh. e, azita, e, torrotxeke bomberenea txarangarekin batera txupinasoa emon eta jik, eta emongo e, dute eta gero kale jiran, ibiliko dira, e, kale animazioa egongo da, musukea egongo da donostiako alde esarretik zehar, aurrintako aukera egongo da, duzgarri, taier, ezberri nekin, euskalderriko artizauak etorriko dira ba, euren lanak erakustera, Kauza asko egongo dira Santelmo aretoan hizkuntza fukabilen inguruko tailer bat egongo da beruitzen saigulako ba, bueno ba, gure eguneroko hizkuntza eituretan aldaketa egin badugu ba horren jabe izan bergarala eta horretarako presna bat udarko ditugula es asimilazioak Euskaldun euskaldunongan gutako bako izanengan ere ba izan duelako eta hori irauli beharra dago eta horretan bueno, laguntzen hasteko bat tailer bat egongo da izkuntza jokabidea lotutako bakarriusketa, saio bat ere egongo da zantelmo aretoa, baina bat egun mil idatzi duena eta e, barri maleik eta itortxarteginak antzestuko dutena, ondoren bazkari egongo da, jarraian musika eta kale animazio gehiago egongo da, eta gero arratzalnean, bueno, ba euskal naiz eta arronago manifestazioa, baira kusteko, ez? Ba, garen asarro gaudela eta gano bizitzeko pres gaudela eta gano erasbizitzea, ba euskal lintasun amotea dela, eta rotasun ez gainera eta hmm. bero, ba, bueno, erria jantzikin jarra eta gabean ba, kontzertuak egongo dira Ba, du, dare gabe gitarra uzabala daukagu itzordu bai. garrantzitsua larun bat dauntan izango bai. mm -hmm. duguna donostian eta animatuko ditugu baita ere bueno, entzuleak eta bereziki bai bueno, Iparre Euskal Herriko e, lagunak, ba, larun bateko itzordu honetan ba, parte hartzeko ezta Bai, bai, De, denak dugu egon bidatutan, eta nik uste hori euskaraz bizitzeko prest dagoan edozein, eta horren aldeko hautua egiteko prest dagoan edozein, edozein, edozein edo, edo guztiak, edo guztiak, etorri jarri biala, donostiara larun batean euskaraz bizi eguna ospatzera gurekin batera. Noski, bai, etz, bai, gelditzen gara, eskerri, mila esker, bai, gurean ba, egotegatik gatik e, antzete erratian, esker, mila. Bai, zueri, mila esker. Mila.